Українська душа. Фенікс, Київ, 1992 рік. Читає Галина Долгозвяга. Українська душа. Книжка становить собою збірку оригінальних досліджень української ментальності, специфічного світобачення нашого народу, яке значною мірою впливає на його вибір власної історичної долі. Подаються чотири статті відомих учених української діаспори. Українська емоційність – Євгена Онацького, світовіцювання українця – Олександра Кульчицького, родина і душа народу – Богдана Цимбалістого, «Душа і пісня» Миколи Шлемкевича, а також короткий бібліографічний огляд до теми Володимира Дорошенка. Цим працям передує вступна стаття Вікторії Храмової до проблеми української ментальності, в якій критично розглядаються вміщені дослідження та обґрунтовується актуальність даної проблематики, особливо у зв'язку з процесами Суспільно-політичного життя сучасної України Для філософів, істориків, етнографів, культурологів Та всіх зацікавлених українознавством Вікторія Храмова, доктор філософських наук До проблеми української ментальності Замість передмови Свого часу підведення під політичну, подієву історію соціально економічної основи було запорукою перетворення даної дисципліни в науку. Проте допущений ухил у політично економічну і соціологічну проблематику призвів до дегуманізації історії. Спрощено схематичне тлумачення тези про матеріальне буття яке визнає свідомість, породжувало уявлення про однозначно прямолінійну залежність поведінки соціальних груп від соціально-економічних структур і кон'юктур, від законів соціальної фізики. Фетишизація соціально-економічних закономірностей неухильно вела до містифікації історичного процесу, в якому людина була жорстко детермінованим гвинтиком а не свідомо-діяльнісним учасником. Сьогодні окреслюються майбутні контури нового образу нашої історії як історичної антропології, як психологічно та культурологічно орієнтованої науки про людину. Невипадково історія ментальностей – найперспективніший напрям досліджень в сучасних зарубіжних шкіл – передусім французькій новій історичній школі. Її засновники Февр та Блок запозичили поняття ментальності у Леві Брюля, але вжили в іншому розумінні. Якщо Леві Брюль визначав цим терміном прологічне мислення дикарів, то не дієвісти Блок і Февр колективну психологію гарячих суспільств на стадії цивілізації. Ментальність – це спільне психологічне оснащення представників певної культури, що дає змогу хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати свідомістю у певне світобачення. Воно й визначає, врешті-решт, поведінку людини, соціальної групи, суспільства, внаслідок чого – Суб'єктивний зір суспільної динаміки органічно включається до об'єктивного історичного процесу. Отож, ментальні настанови на всіх рівнях – від ідейно-теоретичного до буденно-емоційного та несвідомого – мають стати невід'ємною компонентою структури історичного пояснення. У філософії проблема ментальності, правда, в дещо іншому формулюванні – Постала значно раніше. Одним із перших, хто намагався розв'язати її з ідеалістичних позицій філософії життя –